Fema radio show. <laughs> Santiago. Santiago. <laughs> yes, yes, yes, yes, yes. Salam salam Fema <laughs> radio show ambao naendelea kutegia siku kipindi chako bomba kabisa na cha kijanja kutoka Femina. Hip. Ikiwa ni siku nyingine tena tunakutana nawe katika Fema Radio Show. Mohamed Mbambagu ndiyo nazungumza hapa lakini niko na bonge la partner Rebecca Giume Tukifika mpaka pale mwisho wa kipindi hiki utakapokuwa umeshapata maujuzi na elimu tofauti tofauti tukumbuka kwamba tunaendelea kuangalia maswala ya kilimo hususan kwa uh, chamboga mboga na matunda kwa wanawake yes. au kwa kina mama. Kwa kina mama. Na Mohamed amesahau hapo pia femina ndo wanatuweka hapa lakini pia tuko na best dialogue wanatupa tafu kabisa yep. pia na Taha ambao ni Tanzania Horticulture Association kuna ACT ambao ni Agriculture Council of Tanzania mliwasahau mm, lakini yeah na, na bila kuwasahau pia <laughs> uh, fema radio team yote ambayo imekuwa <laughs> ikiwakilisha tulivyokuwa tumeenda kule Iringa tunazungumza nini leo Mohamed leo tunazungumza kitu kimoja cha msingi sana ambapo leo tunangalia kuongeza thamani ya mazao ya kilimo. Kuna mazao mengi unajua, kuna mazao tupotofo, lakini sisi leo tunazungumza mazao uh, kuongeza thamani ya mazao ya kilimo. Nadhana kuongeza thamani Muhammad ni muhimu sana. Unajua mm. mwanzo vipindi vya mnyororo wa thamani. Yes. Na ninafurahi kile ninapoona hii inajirudia rudia. Kwa sababu vijana wengi tumejikita zaidi kwenye uh, ile hatua ya mwanzo tu ya kulima. Wakati mm -hmm. kumbe kuna hatua nyingine zaidi kuza kusindika, kufa, na na, na, na pia yes. nini vinategemea vitu kama hivi. Kwa leo angalia kuongeza thamani lakini tukijikita zaidi kuongeza thamani ya mazao ya kilimo mazao ya kilimo haya yakiwa ni mboga mboga na matunda na kwa kwanza basi namleta kwako kwa reporter wetu kutokea Iringa ambaye ni Guamaka Ibrahim yeye basi anatuletea maoni ya wananchi mbalimbali mbali kutoka Iringa waliojibu swali letu nauliza kuongeza thamani ni nini karibu sana kwenye Fema Radio Show Sikiza studio testi katika kachakiki chake tawa ilerani kilo nikikufanyia maoni ya watu utaka kujua hii ni maana ya kuongeza samalia mama mama crispin ya mazao pole matafasa zaidi zaidi mazao do do do si mokupari ni hao me Una sikiliza Fema Radio Show. Asante sana wananchi wa iringa kwa kuzungumza na Fema Radio Show. Maoneno yakikusanya kwa uzuri kabisa na reporter wetu Gwamaka. Asante sana Gwamaka umetishaje. Mhm. Mm <laughs> Lakini pia huni wa sawa waweza kumskiaji pange wetu wa leo. Jipange wetu wa leo anaitwa Georgina Kigulu ambaye pia Amewaitwa na ripota wetu huyo huyo kwa kazi kubwa sana alifanya Gwamaka Ibrahim kutoka katika kijiji cha Kilolo mkoa wa Iringa. na Georgina Kigulu katika jipange wetu leo. Fema Radio This is who we are. Kilolo ya mama mama na kanyuma na kujitambulishe kwa msikilizaji. Kwa na, na, saboka, saboka na Asante kusaidia kuna tofauti gani kati ya uzalishaji wa mazao, ya uza mazao basi na yale yaliyongezwa samani. Msajili mazao dfs kwa kweli ni pasaka kilimo. Haya ndiyo yote kama yote yote yote na hatu na kwa hiyo kuna tangazo hili ya banki kwa hesabu kile ukiuza mazao gafi manake yatakua ya deni ulingana na shule yako basi acha unyozifanya apo sasa wewe unachokula umeweka mazao yako mbali manake yeye utapanga kulingana na zile dalama mkozo misitu hiyo ni ipange pange mpaka sasa umtakua ukijishughulisha na kuongeza wa samani ya mazao na ukiringanisha sasa tumekuwa na wataalamu wetu hawa wanatutembelea wataalamu hawa watabu na mara tunazo kutana nazo kwa mfano wiki kiazi cha mvua kina kubwa sana kinahitaji dawa kali sana ambayo ile dawa kwa, napiga kwa kila wiki kwa kama ni rika moja, inapidi dawa nitumie ya dawa kilo moja na tu inauzwa efu na nami wanatumia kilo moja kwa F6, kwa na nusu kwa hiyo ni 1600 kwa hiyo ndio changamoto inayonikuta kwa hiyo nikizembea kidogo tu hapo lazima nifanye nini lazima kiazi kiongoe jipange, jipange. moja na changamoto hizo zote tunazo kinachokupa nafasi ya kujaribu kufanya biashara hiyo Kinachonipa nafasi ya kujaribu kufanya biashara kwa sababu kama tuna kazi nguru sana lakini unapokuja kufitoa ile leso langu inanipa faida inarudisha mtaji na faida kubwa sana ndimisa gani unoopata kutoka kwa wataalamu wa kilimo na biashara katika biashara yako. Stana kwa kwanza hapa spesi ya moja ya biashara wataalamu wanakuita kwa mwelekezo ya JSC itakuwa chika, ya kupanda hadi kuvuna. Baada ya kwa tayari wataalamu tayari wanaenda, wanafutiha hata masoko ambayo ni siwezi zwingine yifanywe kwa sababu mimi natikia hapo ni kwa kwa ipange wakati nafasi ndefu ya kukua biashara yako mane kwa dichi ya ni nyanya au kozau mengi kusiana na usindikaji umazao, wa mazao na uundaji wa samali ambacho kinatokeza kutoka simu moja kwa mpaka cha mkasi ni kinahenga hapa kwa maana hii ni kisababuko kama ni mshara katika maisha yako my reading shot. Dio show yakikijanja. This is who we are. Dio show yakikijanja. alikuwa ni Ibrahim akituletea jipange wetu leo ambaye ni Georgina Kigulu ambaye amezungumza mengi kuhusiana na harakati za kilimo ambazo anazifanya huko katika kijiji cha Kilolo. <tos> mm -hmm, na kimsingi kabisa ameelezea tu ni jinsi gani basi yeye anaboresha mazao yake kwa kuongeza thamani ambacho ndio kitu kitu tunachokizungumzia leo kimsingi Mohamed hmm. na zao kubwa sana ambalo ameona kwamba kwake linamfaa katika kuweza kumsogeza mbele na maisha yake na kuweza kumkomboa katika umasikini ni zao la kiazi safi kabisa viazi vivpo vingi sana Eringa viazi ni mali baadhi ya watu kwa sababu haviharibiki <laughs> sana na hmm. pia vinatoka sana Chipsi utatumia viazi hmm. uh, wali utatumia viazi supu viazi na kitu kama kama kikundi kilichopita cha wiki iliyopita kuna itwa viazi ni mali group kuna kupofua hey, hey. <laughs> basi msikilizaji wakati huu twende tukamsikilize bwana Ishi nisingependa kuongea mengi kuhusu bwana Ishi nyenye mnamjua bwana Ishi nini pale kati karibu bwana Ishi ruka hey, nasikia harufu ya Ankara Ankara Ankara waje ni mtuangie mjomba kwanza eh <laughs> ehe hey. hey. simu inaita Eh? eh. mjomba. Mjomba mjomba mjomba mjomba mjomba umetisha. Sasa mjomba, ile zoezi la kusambaza mboga za majani na matunda linaendelea kama kawaida. Na kuomba kesho mapema kama kawaida unatia timu hapa na bajaji yako. Eh tusambaze kwa pamoja tupige pesa. Eh? Eh sawa sawa. Unasema? Kuna swala la kuongeza ubora wa mazao. Eh nafanya aje kuongeza ubora mazao. Kusindika? Aa, sasa we mjomba? Mimi mtaji wangu mdogo. maswala ya kusindika mimi nitaanzia wapi? Eh? Kuna kujiunga kwenye vikundi? Kuna kikundi unakifamu? Unaweza kunipeleka? Lini? Kesho hiyo kama hapo sawa. <laughs> Nini? Aha, nitakuwa na soko la uhakika nikisindika na uwezekano wa kuuza hizo bidhaa nje utakupa mkubwa. Wewe wewe wewe mjomba mjomba. Mjomba, mjomba. namshukuru sana mjomba. Haya tuonaana kesho. Eh hey, hey. eh. We, wewe. Hapo ni mwendo wa kupiga pesa kwa kwenda mbele. Eh. Hey. <laughs> yaani mtiririko wa kupata pesa utakuwa kama mzunguko wa mnyororo wa bodaboda yani. wewe Ankala, ankala kwa kwenda mbele. Yep. ule wakati waweza kutifua kupalilia na naweza kuweka sawa maujuzi na mambo ndio huu hapa ambao umeshawadia. Wakati waweza kumsikia na kumpata jembe wetu wa leo. Anje Lucy Mhelela ambaye masoko kutoka katika taasisi neto TAPP ambao niwashirika washirika wa na maswala ya kilimo katika mkoa wa Iringa. Ndio jembe wetu wa leo akiletwa na na Matimbwi akizungumzia kwa undani kuhusiana na maswala mnagiani, ya namna gani ya kuweza kuongeza thamani ya mazao na kuweza kupata soko bora kabisa za sokoni. Pa Panda ubora, vuna hongera. Jembe, jembeni. But before早ing, you're a Și wird z assembler, Jembe, jembeni. You're doing well here, but clearly you won't start off the campfire. Here's your idea. The apple Mulligan Peach Koala Plus is <laughs> a good company. Notice how it moves to雪 you try to manage but it's happening when we start live horden that's welfare, it's산ice. One ofuser windowsby homes and people thatiken localised businesses is close-heater because of the game with regular type 것이 for intentional or be like dark weather, Jembe, jembeni. Jembe. Jembe, Jembe There's some greuther situation to be boggies. There you go. What it can be history ziemlich heavy like it says, oh my goodness, around the way to enhance everything on the stress method though it Отрé everything vibrates like that what they say that the guy that runs <laughs> in history They have had it goals <laughs> that <laughs> we have to climb like that scale how the Jembe, jembeni. multimodalism does <laughs> not mean worshipgas <laughs> cannot Thank <laughs> you. Jembe jembeni Fema radio show do show ya kijijanja this is who we are show ya kiji Naam, huyo alikuwa ni jembe wetu wa leo ambaye ni bwana Angelus Mhelela, ni afisa masoko kutoka pale katika taasisi ya TAPP Tanzania Agriculture Productivity uh, Program katika mkoa wa Iringa. Akilitokoa kuna Saraphina na inamzungumza mengi sana namna gani na zile njia uh, ambazo zinatumika katika kuweza kuboresha mazao na kuongeza thamani, kusindika mojawapo. Lakini vipi kuna kukamua kama matunda ile siweze kuharibika badala yake iweze kutumika kama juice na na pia mm. na mambo mengine mengi sana. Safi kabisa. Nimejifunza pia kutoka kwa jembe wetu leo. Msikilizaji wa Fem Radio Show kama Olivia kawaida yetu basi muda huu tunaenda kuburudikana na namleta kwako Victoria Kimani kutoka Kenya akishirikiana na uh, wananchi Tanzania kaka zetu Diamond pamoja na Omid Dimpo. Zonakwambia Prokoto. Ten agisunico godado Si voco vicia ma paro Puco acha mi bado Nisje shini a bado Ava passi mi peadoado Lo penso mi c'è bisaro U quando è na panifado You are getting nothing from us Give me the fever fever Night time love me deeper Asi ora mo' vicia kalamu na karatasi, Bata na bidole. Sema na fema. Yes, baada ya kisha hicho ni wakati wa sisi na wewe hapo ulipompenza msikizaji kuweza kulonga kubonga na kuweza kuongea kupitia SMS yako ambayo umetutumia katika kujibu swali la wiki iliyopita. Swali so, la wiki iliyopita lilikuwa linasema una uhusiano gani baina ya shughuli za mavuno na usafirishaji wa mazao? Na katika SMS ya kwanza hapa ambao ni nayo inasema kwamba uhusiano uliopo kati ya uvunaji na usafirishaji ni mkubwa mno. Ili unufaike na hayo, mavuno ni lazima usafirishe toka shamba hadi sokoni. Lakini vile vile pia toka shamba hadi kiwandani na huyu anaitwa Jumanne Shekilindi kutoka Morogoro. Mesaji ya pili hapa inasema kwamba kuna mahusiano kati ya mvuno na usafirishaji. Kwanza mazao, ukichelewa kuvuna yanaweza kuharibika na kukosa soko. Lakini pili ukiwahi kuvuna na kusafirisha ni rahisi pia unaongeza soko kutokana na wanunuzi kuwa wengi. Anaitwa kutoka Ruvuma Peramiho Butia. SMS nyingine nasema kama anaitwa Richard Amisi kutoka Mpanda katavi Jibu anasema kwamba kutokana na swali la wiki hii anasema kwamba uhusiano kati ya mazao na usafirishaji yanatakiwa kupeleka sokoni kwa ajili ya ununuzi na kuna msaidia pia mkulima kuuza na kuenza kupata soko kwa haraka. Anaitwa Richard Hamisi lakini SMS nyingine hapa nikishika inasema kwamba usafirishaji ni kitendo cha kusafirisha mazao baada ya mavuno. Na uhusiano uliopo ni mazao yanasafirishwa kwa ajili ya kuuza na mazao yatatumika kuunda hela. Hmm. Ndhani atakuwa ana maisha kwamba kutengeneza hela kwa ajili ya kuendeleza usafiri na maisha kwa jumla. Anaitwa Nasoro uh, kutoka Iringa Tanzania. Na message ya mwisho hapa inasema kwamba anaitwa Neema anasema uh, kwamba Kutandikila uh, yuko kitangari wilaya newala mkoa mtwara majina ya kibantu hayo anasema kwamba kuna uhusiano kati ya mazao na usafirishaji kwanza husaidia kurahisisha usafirishaji kutoka shambani au nyumbani kwenda sokoni lakini pili huwa muda katika swala zima la usafirishaji na tatu kuwa, kuwa mazao sijiharibiwa na wadudu lakini nne kutokana na usafirishaji kufanya mazao yaweze kwenda sokoni na kuwa bora na kupata soko la uhakika na kutokana na swali letu la wiki iliyopita ambao nilikuwa nasema kuna uhusiano gani baina ya shughuli za mavuno na usafirishaji wa mazao katika swali hilo mshindi wetu wa wiki hii ni Neema Kutandikila kutoka Kitangari wilaya Enewala mkoa wa Mtwara ambaye yeye amesema Uhusiano kati ya mazao na no usafirishaji kwanza husaidia kurejesha usafirishaji kutoka shambani au nyumbani kwenda sokoni pili huokoa muda katika suala zima na no usafirishaji tatu huokoa mazao ya kuharibiwa na wadudu lakini nne kutokana na no usafirishaji kufanya mazao endelee kuwa bora na kupata soko la uhakika hongera sana neema timu nzima ya Femina Hip itaweza kuwasiliana nawe na kuweza kuhakikisha kwamba kupata zawadi yako wa mapema zaidi. Na sasa ni wakati wa kuweza kusikia swali la wiki hii. Swali so, la wiki hii linasema Ni namna gani mkulima anaweza kuboresha mazao yake? Kumbuka kwamba kujibu unaenda katika sehemu ya message katika sehemu ya ujumbe mfupi unaanza kuandika neno radio alafu acha nafasi andika jibu lako kisha tuma kwenda namba 0753003001 0753003001 lakini pia unaweza ku like page yetu ya Facebook kupitia FeminaHip 1199 lakini unaweza pia kutufollow tukakufollow pia Twitter tukafollowana kupitia Femina FeminaHip 1999 Fema Radio Show Dio Show ya kijijanja Yes, ni muda wa mishemishe za shamba. Hii sehemu gwana unapata kusikia story vioja, mikasa nayo wakuta wakulima katika shughuli zao za kilimo. Na leo basi hii inatutia moyo zaidi. Hili ni kundi la vijana ambao wao walikuwa wamesoma kilimo katika chuo cha Sua. Na kwa pamoja basi baada ya kuona mambo yamekuwa magumu nini, eh kujiunga. Lakini staki kumaliza utamu wa story. Tuaskie wenyewe na changamoto ambazo wanakutana nazo na jinsi gani wanazikabili. Mishemishe za shamba. mishemishe mishe za shamba fima radio show dio show ya kijijanja e bwana da hao vijana wenzetu kimsingi wanatuhamasisha sana vijana wa... ambao bado tunalega-lega. Tunaona mm. kama kilimo sio chetu hivi. Kwa maisha ya sasa hivi yeah. unajua wamefanya wa moja wabu busara sana kwa sababu my flani hivi ukiwaona mm. lakini wameamua kuenza kuenda shambani na kushiga jembe. Ndio naambiwa hivi kilimo wala sio uchafu bwana. <laughs> kilimo ni pesa. Halafu kilimo pesa yake inapatikana <laughs> ya uhakika. Ya uhakika. Yeah. Safi kabisa na leo basi kwa uhakika kabisa. Tulikuwa tunazungumza kuongeza thamani ya mazao ya kilimo na tukizungumza mazao ya mboga mboga na, na matunda. matunda kuna faida nyingi sana lakini ya kwanza kabisa na yenyewe point ya msingi hmm. ni unapata faida zaidi alafu eh. pia vile vile point ya pili na ya msingi pia niko kwamba unakuwa na uhakika wa usalama wa mazao yako safi kabisa na soko, lako, na soko lako lina linapanuka unakuwa na wigo mpana zaidi wa kuuza kwa mm. utauza labda uh, tuseme kama ma, machungwa utauza pale kijijini akiwa yenyewe mm. lakini pia ukiweza kutengeneza ukaongeza thamani ile juis utapeleka kwenye supermarket yep. unajua kwa wigo wa soko unaongezeka na ndio maana kuongeza thamani mm. ni kitu cha msingi sana kwenye kilimo nakina pesa ya uhakika sababu unaweza kupata uh, faida mm. ambayo haukua fikiria marambi safi, safi kabisa basi msikilizaji mimi ni Rebecca Gyumi nilikuwa na mwenzangu. Mohamed Mvumbagwa yes na kama kawaida fema radio show ile iliyokuwa kuna femina kwa kushirikiana na best dialogue act pamoja na Taha mpaka wiki ijayo kilimo kinalipa shika jembe fanye umojis sahihi bye bye www.feminahip.or.tz